Розділ 52. Рекламний візок. У безлюдному сквері осінній вітер грався опалим листя. Він збирав його в купу, кружляв навколо голих дерев, змітав на сірий граніт церковних сходів, шарудів ним на одиноких лавках, кидав під ноги прохожими і брудними розтоптаними шматками тягнув угору по острожинці, де забивав під колеса яскравого рекламного візка, що стояв на розі всеволожського провулка. На візку були прикріплені під кутом два фанерних щити з розвішаними на них афішами нової кінокартини «Комбриг Іванов». Вгорі, там де щити стикалися, погойдувалися вирізані з фанери літери «Кіно Арбатський Арс». Постійні прохожі Остроженки звикли до візка, що вже кілька днів стовбичив на розі. Тільки ввечері за ним приходив хлопчик і забирав його. Лисий дідок, хазяїн філателістичної крамниці, завжди лаяв хлопчика за те, що він ставить візок проти крамниці. Хлопчик нічого йому не відповідав, підкладав камінці під колеса і спокійно йшов геть. Одного разу ввечері хлопчик прийшов, вийняв з-під коліс піска камінці, викотив його у двір і пішов у двірницьку. Двірник, худий, рудий татарин, сидів на широкому ліжку, звісивши босі ноги на підлогу. «Д'ядечку!» – сказав хлопчик. «Мій возик поламався, можна йому постояти у дворі?» «Знову поламався!» – двірник ліниво поглянув у вікно. Знову поламався. Він позіхнув, поплескав долоною по губах. Нехай стоїть, хіба нам жалка? Хлопчик вийшов, уважно оглянув візок, помацав верхню планку, тихенько стукнув по щиту і пішов геть. Двір пустішов. У вікнах гасли вогні. Коли зовсім стемніло, з під'їзду вийшли старий філателіст і філін. Вони зупинилися біля самого візка. І філателіст напівголосом спитав. Отже, вирішено. – А вже ж! – роздратованим шепотом відповів Фірін. – Чого йому чекати? Рік, як ви його за ніс водите. – Складний шифр, – пробурмотів дідок. – За всіма даними, літорея. А от бачте, без ключа не можу прочитати. – Якби ви знали, що там є, – зашепотів Фірін, нахиляючись до старого, – то прочитали б. «Розумію, розумію. Та що робити?» – дідок розвів руками. «Вище голови не стрибнеш. Може, почекає ще Валерій Сігізмундович? Єй-богу, краще почекати!» «Не хоче він більше чекати. Зрозуміло, не хоче. Отож, до неділі все приготуйте. І інше все. Я сам не прийду, хлопчину пришлю». Філін пішов. Дідок довго дивився йому вслід, шамкаючи беззубим ротом, потім побрів у під'їзд. В освітленому вікні з'явилася його згорблена постать. Дідок повільно пересувався по кухні. Нахилившись, він підкачав примус. Довгі червоні язики полум'я висовувалися з під чайника, облизуючи його круті боки. Потім дідок почав чистити картоплю. Чистив він її повільно, акуратно. лужпайка довгою ламаною стрічкою звисала все нижче і нижче, аж поки не падала в відро. З кухні дідок перейшов у кімнату і схилився над столом. Певний час він стояв зовсім нерухомо, потім підвів голову, подивився у вікно, перед яким стояв візок, і почав завішувати вікно. Завішував він його однією рукою, в другій він тримав піхви. Їх було тепер виразно видно. Чорні шкіряні з металевим обідком наверху і кулькою на кінці. Вийшов двірник, почухався, дивлячись на місяць, позіхнув і пішов до воріт. Тільки він хотів їх зачинити, як раптом з'явилися Генка і Славик. «Бери своя візок», – сказав двірник. «В порядку візок, бери». Хлопці вийняли камінці з-під коліс візка і викотили його на вулицю. Двірник замкнув ворота. Хлопці викотили візок у безлюдний провулок. Оглянулися навкруги, відсунули верхню планку і розсунули щити. З візка вискочив Мишко. Додому Мишко повернувся пізно вночі. Мами не було вдома, вона працювала на нічній зміні. Мишко роздягнувся і ліг спати. Він лежав з відкритими очима і думав. Здорово вони придумали з візком. Цілий тиждень, день у день слідкували вони з нього за крамницею дідка – Проводжаючи відвідувачів, дідок розмовляв з ними біля візка і не догадувався, що там хтось сидить. Вночі вони ставили візок у дворі і таким чином дізналися про весь розпорядок життя дідка. І піхви кілька разів бачили. Якщо зняти обідок і відкрутити кульку, вони розгортаються віялом. На вієлі щось написано. Незрозуміло тільки одне. Дідок сказав Фіріну, що без ключа він не може розшифрувати. Але ж ключ у нього в піхвах. Як же він розшифровує? Добре, треба добути піхви, тоді видно буде. Того високого збуть Валерій Сігізмундович. Ясно, що це Нікітський. Вони його, правда, більше не бачили, але важливо заволодіти піхвами. А Нікітський тоді ніде не дінеться. Тепер справа буде простішою. Борьку вони зуміють обдурити. Борька давно на візок зазіхає. З візком, звичайно, доведеться розстатися. Щоправда, за те, що вони його возять, їх безплатно пускають у кіно. Але все одно з понеділка в школу ніколи буде. І не до піонерам займатися такою комерцією. Думки Мишка перенеслися на справи загону. Треба серйозно поговорити з Зіною Кругловою. Дівчата затримують шиття білизни для дитбудинків. Щоправда, на зборі ухвалили, що шитимуть і хлопці, і дівчата. Між чоловічою і жіночою працею не повинно бути різниці. Але все ж таки нехай краще шиють дівчата.